А чого це так багато машин? І куди це всі їдуть? Тарасик звів на Марію здивовані очі. Не знаю, сама хотіла б знати, що це означає. Тарасик залишився на дитячій площадці, але невдовзі повернувся і сказав розчаровано. Немає з ким гратися. Всі кудись пропали. Он Дімка з другого поверху остався. Я його покликав, а він каже, що йому не дозволяють виходити на вулицю. А чого не каже? Бо це секрет. Він теж завтра летить з бабусею в Ленінград. Цілісіньку ніч шурхотіли машини. Гули вони і вдосвіта, досвіта. Вранці і вивозили кудись дітей. Марія зібрала Тарасикові речі і прощальним поглядом окинула квартиру. Це була їхня остання ніч. Не почувала ні крихти смутку, лише якусь полегкість. Завела сина в школу і подалася на роботу. В кабінеті застала Юрка. Він друкував щось на машинці, побачив Марію і припинив роботу. «Слухай, ти знаєш страшну новину?» Каже, тихо й додає. Зірвався реактор на Чорнобильській атомній станції. Але тиша навкруги. Ніхто ніде не говорить про аварію. Засоби масової інформації – ні слова. Усе покрите мороком мовчання. А скандинавські країни вдарили на сполох. У них підвищилася радіація, і вони швидко знайшли винних. У нас кругомовчанка, а зарубіжне радіо аж гуде. У Польщі виливають молоко. Зараз піднявся в повітря йод. Марія за ногами перетнула кімнату і опустилася на стілець. Хтось, мов би, забивав у шкіру крихітні цвяшки, і вони проникали усе далі і далі і рухалися до серця. Нараз пригадала ті машини, що понад добу вивозили дітей партноменклатури. Ось де таїться відповідь на її запитання. Розповіла проти Юркові. «Значить, бережемо народні нерви», – похитав головою. «Не робимо паніки. Нехай люди живуть собі, як і жили. Вигулюють немовлят у парках, сплять. При відкритих балконах прогулюється, а ми своїх на всякий випадок вывеземо. Який жах, розпачливо мовила Мария. За якусь хвилю озвався телефон. Вона підняла трубку и почула стривоженный голос Ленины Степанівни. Я никак не могу тебе дозвониться. Нам нужно поговорить, но это не телефонный разговор. Вийди, пожалуйста, через полчаса із редакції. Я під'їду. Марія поклала трубку і зиркнула на годинник. Рево і Микола теж зайшли до кабінету. Юрку повідав їм новину. Микола журно дивився і хитав мовчки головою, а Рево сказав: Ну, і что? Не такое приходилось побіждать. «Наше государство и народ не с таким справлялись, а эту аварию ликвидируют. Не надо паниковать!» «Хорошие люди, оптимисты», — кинул с докором Юрко. «А ты поменьше слушай всякую болтовню. Да что наши идейные враги о нас болтают?» Рево поднял до горы правыцю и наштухнулся на ваш переповнений з невагою юрків погляд. «Отакий, як ти, Рево, Майсей води по пустелі сорок літ. Тобі не допоможе і вісімдесят. І що найстрашніше, таких мільйони!» «Ні, поня, Какой еще Майсей? І кого он водил?» «Почитай ще раз статут КПРС, то й зрозумієш». Марія вийшла з редакції. Неподалі вже стояла чорна волга. З неї виглянула Леніна Степанівна. З салону не вийшла, лише помахом голови підкликала Марію. Опустила скло дверцят. Вигляд у неї був наполоханий. «Немедленно їдь домой, собірі сина на все літа». Я не могу тебе ничего сказать, но ребенка надо немедленно вывести из Киева. Есть несколько вариантов. Болгария, Куба, Крым, в санаторий ЦК или в Карпаты. Будем менять места, чтобы не надоело. С нами поедет еще одна девочка. Она замьялась. Но это не важно. Я все знаю, багатозначно мовила Мария. «Откуда?» Леніна Степанівна змитнула бровами, світлі біловасті очі зблиснули, як дві крижини. «Скажіть, а всі дітей будуть вивозити із Києва чи лише партійного начальства?» Леніна Степанівна подивилась на Марію знищуючим поглядом. «Ти не можеш іначе, щоб не укусить, сказала з докором. А я, між прочим, безпокоюся внуках. Турбуйтеся про внучку, а внука можете викреслити із списку. Ось вам ключі. Марія квапливо зайшла до редакційного приміщення. Рева важким кроком пройшов повз неї і сховався в кабінеті редактора. Невдовзі той влетів до них і щільно прикрив за собою двері. Його голос впав до шепоту. «Недоля, я вас дуже прошу, більше нікому цих пліток не поширюйте. За поширення подібної інформації ви можете поплатитися роботою. Мені особисто ніхто не дзвонив, нічого подібного не говорив. Люди ходять по вулицях, возять дітей. Народ готується до 1 травня і Дня Перемоги». Ніде де й натяку на якусь паніку. Так що облиште ці балачки, і нехай вони з вашого кабінету нікуди не йдуть». «Чому ж?» «Паніка є, але ви про це не знаєте», – сказала Марія. «Не всі діти гуляють по вулицях. З будинків, де живуть члени нашого уряду, вчора і позавчора вивезли всіх дітей. Я це особисто бачила». Щойно приїздила до мене колишня свикруха і сказала, щоб я негайно зібрала Тараса, і вона вивезе його з Києва на все літо. Сказала, що дуже небезпечна ситуація. Редактор розгублено подивився на Марію і промовив, зашарівшись. «Значить, це партійна таємниця, і ви не смієте її розголошувати». Він вилетів з кабінету Рево зайшов, ні на кого не дивлячись, опустився на стілець. Рево, ти не нащадок вавелонського царя на Юрко пильно подивився на безродного. Я это дело открыто, а не нашептуваю. Таким и должен быть настоящий член партии. — Ти такий справжній член, безродний, — сказав серйозно Юрко. — Не то, що деякі. Попався бы ти моєму отцу, он би із тебе зробив би людина. — І на одного ідіота побільшало б, — стиха кинув Юрко, але рево не почув. Біля метру Ольга наштовхнулась на Богдана. Хотіла сховатися в натовпі, але він перегородив її дорогу, взяв за руку і відвів у бік. Вона вдавала спокій, хоча не знала, куди подіти руки, що почали тремтіти, Очі, що шукали Богданових очей. Бачила його губи і почувала схвилювання. Я гадаю, що збігло чимало часу. Ти встигла усе обдумати і вихолонути. «Дуже прошу, поясни свою поведінку. Я маю право на правду». Ольга скептично усміхнулася. «Це велика розкіш. Вона тобі не під силу». «Он як?» На його обличчі з'явилася розгубленість. «Тоді скажи хоча б, як ти живеш». «У гуртожитку мені сказали, що ти вже не живеш там, що ти розлучилася з чоловіком» одержала квартиру і живеш на оболоні. «Ти вийшла заміж?» «Ще поки що ні, але невдовзі зроблю це». «Виходить, твоя закоханість у мене лжа?» його голос затремтів. «Просто я тебе розлюбила, не встигнувши полюбити», з награною байдужістю мовила Ольга. «І полюбила іншого». Хіба це не серйозна причина для розриву? — Так, це дуже серйозна, — розгублено сказав Богдан, і його очі стали вологими і сумними. — Я не знав, що таке можливе, не допускав, що ти можеш бути такою жорстокою. Тоді я зникаю з твого життя назавжди. Будь щаслива. Він майже побіг від метро. Ольга довго стояла незрушно і наслухала своє розтривожене серце. Воно все ще летіло за Богданом і заумирало, прагнуло того виру кохання, який звідала лише з ним. Так хотілося нас догнати його і просто запитати, чого він так вчинив із нею, чого дозволив такий банальний безчесний вчинок негідний інтелігентної людини. Вона ж вірила, що їх єднає щось значно більше, ніж кохання. Відкрила в ньому біль і любов до України, який жив у ній. Те, здавалося, мало повінчати їх навіки. Останні ночі після того золотавого дня, який розлучив їх, сотали чорну нестерпну пряжу. Зиму теж переплакала, перетужила вже у своїй квартирі. Біль втихнув, мов би, притомився, а любов не минала. Здається, подолала те дражливе реагування на повінь почуттів, що била від Миколи. Він поїдав її за коханим поглядом, а вона повторяла подумки не те, не те, не ті слова, не ті очі, не та душа, усе не те. Ці щоденні зустрічання коло школи і проведжання додому без розпитувань і зазіхань на її волю, прощання коло під'їзду спочатку дратували її, а тепер перейшли у звичку. Микола вичікував, коли все втихомириться в її душі. Здається, жінка із тавром гіркоти, болю, розчарувань і образи на свою долю відлякувала його. І він чекав, коли усі шрами і рубці в її душі зарубцюються. А вони не хотіли гоїтися. Ніяк не могли звільнитися від тяжкого почуття непрощення. Воно мовби одержало в її душі довічну прописку. З ним лягала, з ним прокидалася. Воно не залишало її протягом дня. Горда Ольга не могла змиритися з тим, що опинилася у такому душевному, любовному трикутнику, банальному серці. Була вдячна Миколі, що на відстані тонко відчував і, здається, боявся зробити бодай один нерозважливий крок. Останнім часом відчула, що вже й сама починає приростати до нього. Раділа його появі і засмучувалася, коли виходила з шкільного подвір'я, а він її не зустрічав. Він чекав при виході з метро. Шли пішки, а потім гуляли берегом. Ольга кидала крихти хліба качкам. Микола не зводив з неї закоханих очей. Взяв їй руку і не відпускав. Було одне бажання – щоб ця дорога до будинку була безмежно довгою, а невеличка ручка не випорхнула з його. Дотики до її плеч, талії кидали Миколу у полум'я. «Як ти?» – запитав, не чуючи власного голосу. «Нормально. Готуємося до першотравневої демонстрації. Мої п'ятикласники мають виступати». А в мені все протестує. Як їх вивести на цей вітер під цю радіацію?